Duhul nostru îl pune. Cartea lui Isus, el ni te-a dus. Să se în noi, harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 11 O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Unde se vede puterea judecății lui Dumnezeu, tot se umplu de teamă și de uimire. Teama care te duce la o supunere și ascultare mai deplină de Dumnezeu, este o teamă bună, folosește-te de ea. Lucrurile adevărului provoacă frică, dar nu o frică spre moarte, ci spre viață. Cine simte această frică trebuie să ia hotărâri serioase și imediate, altfel frica trece repede și primejdia e și mai mare. Adevărații urmași ai Domnului Isus, când văd judecățile de curățire ale lui Dumnezeu, desfășurate în adunarea lui, învață să se teamă nu de satana, ci învață să respecte pe Dumnezeu, învață să fugă de păcat și să trăiască o viață sfântă și depărtăși e unii cu alții. Versetul 12 prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. După moartea fulgerătoare a lui Anania și a nevestei lui Safira, ca semn văzut al judecății dumnezeiești din pricina păcatului lor, Adunarea lui Dumnezeu împreună cu apostolii, în loc să plângă din pricina celor petrecute, erau cuprinși toți de o mare înflăcărare pentru viața cea nouă în care se aflau și pentru înaintarea lucrării Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toți vedeau pe Dumnezeu în puterea, înțelepciunea și dragostea Lui, cârmuind biserica sa nou-nouță, întărind-o și înmulțind-o zi de zi. Dumnezeu lucra în biserică și prin biserică, dar și biserica lucra împreună cu Dumnezeu. Așa a fost atunci, așa trebuie să fie și astăzi, până la venirea Domnului Isus pentru răpirea bisericii. Viața ei nu s-a schimbat. În rugăciunea lor, rostită după ce li s-a dat drumul, apostole au cerut lui Dumnezeu să-și întindă mâna peste ei, să le dea putere, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne, prin numele robului său, celui Sfânt Isus. Versetul de mai sus ne arată împlinirea acestei rugăciuni, care era tocmai cu gândul și voia lui Dumnezeu. Când noi cerem ceva de la Dumnezeu, trebuie să fim întâi acordați cu gândul și voia lui, să fim noi înșine ceea ce cerem să facă El prin noi, adică oameni noi, tămăduiți de toate bolile sufletești, să fim semnul lui în mijlocul celorlalți oameni. Apostolii s-au rugat nu pentru ei, pentru vreun interes al lor personal, ci pentru interesul lui Dumnezeu, pentru zidirea bisericii sale, pentru biruința Evangheliei sale. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni. Apostol înseamnă trimiși, trimișii lui Dumnezeu. Prin mâinile trimișilor lui Dumnezeu se fac semne și minuni în norod. Ei sunt reprezentanții lui și el se descoperă prin trăirea și lucrarea lor. Ce se face prin mâinile mele? Ceva se face? Ce se aude din gura mea? Ceva se aude? Ce se face prin mintea și inima mea? Ceva se face? Se face ori pentru Domnul Isus, pentru trupul său, biserica sa, pentru înălțarea cuvântului adevărului său unic, ori pentru duhul unei partide religioase oarecare, ori pentru lumea păcatului. Stare de mijloc nu există. Să ne cercetăm deci pentru cine se mișcă viața noastră în toate amănuntele ei. Credința adevărată se vede prin ceea ce fac mâinile, prin ceea ce place ochilor să privească, prin drumul călcat de picioarele noastre. Se făceau multe semne și minuni. Trebuie să se facă minuni, trebuie să mă aștept la ele. Minunile nu atârnă de rangul pe care îl are cineva. Oamenii ne ajung să le facă pentru că sunt fruntași ai adunărilor. Domnul Iisus face minunile prin credincioșii săi când lucrarea lui cere acest lucru. Numele lui, numele singurului care este sfânt și drept, al acelui a care a murit și înviat, acela face minunile și astăzi ca și atunci, căci mila și puterea lui Hristos nu s-au micșorat. Astăzi ca și ieri, el face pe ologi să meargă, pe orbi să vadă, pe cei morți să învieze. Minunile se fac printr-o credință simplă, să ne încredem în totul în puterea lui Hristos și nu vom rămâne de rușine niciodată. Toți stăteau împreună. Acesta e semnul adevăraților ai lui Hristos. Stau împreună cu trupul când sunt în apropiere, iar cu Duhul sunt tot timpul, trăind în dragoste și părtășie. Creștinii sunt o unitate desăvârșită, sunt trupul lui Hristos. Trupul rămâne în viață, când mădularele lui sunt împreună. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Istoric vorbind, acest pridvor era o poartă în partea de răsărit a templului, care, după părerea cercetătorilor, ar fi rămas de la vechiul templu al lui Solomon sau poate că pe aceleași temelii ale fostului pridvor al lui Solomon. În acest loc s-au petrecut mai multe minuni, de aceea mulțimea se aduna aici în mod obișnuit. Dumnezeu a ales acest loc ca început al lucrării sale din nou legământ. Un gând duhovnicesc. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Iată plăcerea și viața normală a urmașilor lui Hristos, să fie împreună. Solomon întâlmăcirea înseamnă pașnicul, pace. Pridvorul lui Solomon înseamnă locul păcii, adică numai când este adevărată pace între suflete, există plăcerea de a fi împreună. Nu putem fi împreună în dulce unitate și părtășie cu adevărat decât pe temeiul păcii. Hristos este pacea noastră. Fie cântul meu neînțit Cât e cerul de gândit Doamne pentru slava ta Pentru slava ta, pentru har se le pot curta, pentru har se le pot doamne pentru slava ta. Versetul 13 și nici unul din ceilalți nu cuteza să se lipiască de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Cele petrecute cu Anania și Safira au avut o mare înrăurire în toți cei prezenți, credincioși adevărați, credincioși de suprafață și cei străini de credința în Domnul Isus Hristos. Pe toți a cuprins o mare frică. Însă cei credincioși au rămas lângă apostoli, pentru că Duhul Sfânt i-a liniștit și le-a întărit mai mult credința și dragostea față de Dumnezeu și unii față de alții. Între cei care nu aveau credința adevărată și între apostoli și adevărații credincioși, care și-au pus averea la picioarele apostolilor și care alcătuiau o unitate desăvârșită, Dumnezeu, prin lucrarea sa, a tras un hotar. Ei nu mai cutezau să treacă acest hotar, ca să nu li se întâmple și lor ca lui Anania și Safira. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Chiar de la nașterea bisericii, el a tras un hotar despărțitor între ea și lume. Acest hotar a rămas până în ziua de azi și până la venirea Domnului Isus. Judecata lui Dumnezeu, arătată atunci asupra celor doi soți care voiau să trăiască și cu cerul și cu pământul, a rămas ca o lecție pentru întreaga biserică până la sfârșitul viacului. Hotarul dintre adevăr și minciună, dintre adunarea lui Dumnezeu și lume, dintre o rânduirea cerească și o pământească, se poate cunoaște limpede numai prin cuvântul scris al Noului Testament și nu prin altceva. Duhul Sfânt îl arată fără întârziere celor credincioși ca să se poată păstra unitatea frumoasă dintre ei. Așa a lucrat Dumnezeu și în vechiul legământ când a scos pe poporul Israel din Egipt. Numeri 11 O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi, scrie în Exod 12.38. Această mulțime de străini a fost o ispită pentru poporul răscumpărat, dar Dumnezeu i-a izbăvit de ei. Dumnezeu își curățește adunarea mereu prin mijloacele Harului Său pentru ca adunarea să fie curată și sfântă, ca o mireasă fără pată și fără zbârcitură pentru mirele ei. Căci, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, sunt unii dintre noi care nu cunosc pe Dumnezeu spre rușinea voastră, o spun. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu sunt toți dintre ai noștri. 1 Ioan 2, 19. Cei nepredați Domnului, credincioși de formă, nelepădați de vechea închinare, sunt un izvor de necazuri pentru Biserica lui Dumnezeu. De aceea ne învață Cartea Sfântă, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Cei care țin de învățătura lui Balaam, adică au o învățătură străină de învățătura apostolilor, nu trebuie primiți la masa sfântă. E o datorie a noastră a celor credincioși să păstrăm curăția în adunare. Repetăm, hotarul dintre adunarea lui Dumnezeu și lume trebuie să-l păstrăm cu cea mai mare grijă ca să nu fim împiedicați în trăirea noastră de părtășie cu Domnul Isus și unii cu alții. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Încă un gând. Dar noi cutezăm să ne lipim de apostoli, de învățătura care ne-a venit de la Domnul Isus prin ei. Să ne cercetăm serios. Împlinim noi toată învățătura noului testament? Dacă da, atunci ne lipim de apostoli. Dacă nu împlinim totul, orice motivare vom aduce, nu ne lipim de ei și nici de Domnul Isus. Dar norodul îi lăuda în gura mare. E de folos să punem alături cuvintele acestea cu cele dinaintea lor și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipiască de ei. Prin urmare, adunarea sau biserica era privită în două feluri deosebite. Unii, plini de teamă, se țineau departe de ea, alții se simțeau atrași cu tărie spre ea. Fără îndoială că pentru cei din tâi, drumul neascultării și păcatului era mai plăcut decât drumul ascultării, iar cei de-al doilea iubeau mai mult binele. Așa este și astăzi, noi avem aceeași înrăurire asupra celor din jurul nostru. Cu cât vom fi mai sfinți, adică mai despărțiți de duhul lumii păcatului, de duhul neascultării de Dumnezeu, cu atât mai mult vor fugi de noi cei ce iubesc răul. În același timp însă cu cât vom arăta mai multă dragoste, cu atât vom putea să atragem la Dumnezeu pe cei ce flămânzesc și însetează după dreptate și sunt hotărâți să împlinească voia lui Dumnezeu. Norodul ne și neinfluențat influențat de cineva, totdeauna este de partea adevărului și laudă în gura mare lucrările lui. la un loc. Doamne, pentru tine Doamne, pentru tine-n viață, De mi duhar să-ți cânt De plac, Dă-mi să-ți te plac, Doamne, pentru tine-n Versetul 14 Numărul celor ce crezuseră în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Când Dumnezeu prin judecata sa desfășurată în biserica lui îndepărtează răul, nu înseamnă că se împuținează adunarea, ci din potriva. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă o curățește ca să aducă și mai multă roadă, scrie în Ioan 15,2. Prin îndepărtarea lui Anania și Safira care se strecoară în adunarea sfântă, adunarea nu s-a micșorat, ci s-a mărit. Mărturia noastră de mădulare în trupul lui Hristos în mijlocul lumii se întărește mult prin curățirea răului ivit în adunare. Ceea ce observăm în acest verset este adevărul că adunarea lui Dumnezeu se mărea tot mai mult prin bărbații și femeile care credeau. Nu e vorba aici de copii. Biserica lui Hristos se mărește numai prin oamenii care pot să creadă în Domnul Isus. apoi, în urma credinței, sunt botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și după aceea sunt adăugați bisericii, trupului lui Hristos. Duhul Sfânt îi adaugă pe alte căi nu se mărește biserica. Să citim cu atenție și cu inimă curată cuvântul scris al Noului Testament și vom înțelege adevărul în toate privințele și în privința botezului credinței. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Cuceririle credinței trebuie să se înmulțească în fiecare zi în viața credinciosului. Aceasta e viața normală. Altfel înseamnă dare înapoi, decădere. Duhul Sfânt lucra în continuu prin apostoli și roadele lucrării se vedeau. Numărul celor ce credeau în Domnul Isus se mărea tot mai mult. Focul adevărat aprinde tot ce vine în calea lui și nu obosește niciodată. Din potrivă, cu cât are ce să aprindă, se mărește și se întărește tot mai mult. Viața lui se păstrează aprinzând mereu noi și noi lucruri. Creștinul adevărat este focul lui Hristos pe pământ, cu cât aprinde pe alții, cu atât el este mai tare, mai viu și mai fericit. În felul acesta își păstrează viața lui cea nouă. Menirea focului este să prefacă în foc tot ce se află pe lângă el. Menirea credinciosului este să facă necurmat credincioși în Domnul Isus Hristos. Apostolii îndreptau pe oameni spre Domnul Isus și numai spre El, Deși erau evrei, nu religia evrească o vestiau, ci numai pe marele lor răscumpărător și Evanghelia sa. Prin propovăduirea lor, biserica creștea zilnic, dar prin mine crește trupul lui Hristos? Să-mi pun mereu această întrebare. Un gând duhovnicesc. Numărul lucrărilor și biruințelor harului lui Dumnezeu în viața mea, dacă sunt cu adevărat credincios, trebuie să se mărească tot mai mult cu cât înainte pe calea cea nouă și vie. Fie Doamne, pentru tine fânt, dă-mi duhar așa zălcât, dă-mi Doamne, pentru tine fii. Versetul 15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Începuturile bisericii lui Hristos au fost însoțite de lucrări neobișnuite, minuni, semne, vindecări, pentru ca să atragă atenția omenirii, așa cum și nașterea lui Hristos, capul ei, a fost însoțită de semne neobișnuite în lume. Totul s-a petrecut după planul veșnic al lui Dumnezeu, și ori de câte ori a fost nevoie de lucrări neobișnuite pentru creșterea bisericii lui Dumnezeu și pentru împlinirea chemării ei pe pământ, Duhul Sfânt a folosit astfel de lucrări. Nu Sfântul Apostol Petru sau ceilalți apostoli făceau semne și minuni, ci Domnul Iisus Hristos făcea aceste lucrări minunate prin Duhul Sfânt. Apostolii erau doar vase curate și sfinte în mâna stăpânului lor, care înainte de a pleca de pe pământ le-a spus, Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Ce putere ar fi avut umbra lui Petru ca să vindece bolnavi dacă n-ar fi fost puterea lui Dumnezeu în el? Dar așa cum s-a amintit, nu minunea în sine era scopul lui Dumnezeu pe pământ, ci creșterea și desăvârșirea bisericii sale în vederea lucrării Evangheliei. Vindecările erau lucrarea Duhului Sfânt, săvârșită fără credința bolnavilor, dar în vederea netezirii drumului sufletelor spre credința în Evanghelia Domnului Isus Hristos. Se rătăcesc marce care vor să facă din acest verset un punct de plecare pentru sprijinirea învățăturii despre cinstirea moaștelor sfinților, ca și cum umbra lui Petru ar fi avut o putere vindecătoare în sine. Cine citește cu atenție versetul va vedea că umbra lui Petru n-a vindecat pe nimeni, numai cuvintele rostite de el în numele Domnului Isus, aduceau vindecare bolnavilor. Scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui se treacă peste vreunul din ei. Gânduri duhovnicești Dacă sunt cu adevărat urmașul Domnului Iisus Hristos, mădular în trupul său, Trebuie să răspândesc în jurul meu lumina lui Hristos, pacea lui Hristos, dragostea lui Hristos. Toți câți se ating de mine să simtă în duhul lor o vindecare duhovnicească, o înviorare în credință și în nădejde, o întărire în lucrarea Evangheliei și o înflăcărare în dragoste. Purtătorul lui Hristos este o pricină de viață pe oriunde merge. Lumea este un uriaș spital, câte dureri nu sunt de alinat. Dacă ești urmașa lui Hristos, alină suferințele în drumul tău. Acesta e semnul că umbli cu el. Când trece un copil al lui Dumnezeu, se cunoaște. Este trecerea luminii prin întuneric. Omul întâi vrea să scape de suferințele trupului și apoi caută partea duhovnicească, apoi vrea adevărul duhovnicesc, apoi dorește împărăția lui Dumnezeu. Când lucrurile sunt invers, atunci binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă într-un fel nou peste omul credincios.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 Gându-mă la ce